Tatăl, când firul vieții s-a rupt și mi-am sfășiat veșmintele, nimic nu mi-a fost mai aproape ca bocetul topit în melos. Mi-au dat putere de îndurare Ana a lui Manole, Miorița, Șofarul, Hora, Papa Ruda, care cheamă apele și seacă lacrima. Așa... Am reînvățat un să respir iară